Ba gori, koeria kegala kuruntu Erramund martikorenanak eman eta Emil Lajak bere sorteegiari idatzi kantu gunekin bururatu da zeremonia. Kantu bertsu eta lekukotasun hunkigarriz Joshi Meza. Egan bezala euskalgintza bertsolaritza eta eliza mundua numre handdian etorgia zen apz eta euskalzain osoari azkenagogaren egiteko. Enttzun dezagun lehenik Andre su Burua. euskaltzainburuaia izugarria, esan guratzua, nik uste izen lagun guztiak, motz eta labur geratuko liratekela, hori definitzeko Alatagustiz ere nik niraletik esan dezadan euskaltsain oso askok ikusten duguna guretzat, Euskaltzen kidea izan baldin bala ere adizkide, adizkide min-mina, adizkide gozoa, beti irribarra Espainetan, oso seguru Euskarazko kontuetan, eta hainbat eta hainbat zelantza izan ditugunetan batzarretan emil, iparraldean nola? honetara honetara onetara, onetara, onetara, onetara, bai, hartarata, herrian, hause, hause, hause, hause, eta guretzat, guretzat, guretzat, guretzat, guretzat, guretzat, Altxorra, Altxorra pertsona gisa eta Altxorra, bueno, euskaltzain gisa. Beraz, herritaturan se esango dizut. Bueno, erreferentzia bat, iturri bat eta iturria haste sina, pertsona moduan eta euskaltzain moduan. Mikel Jamuzpe, Euskal Kultura Erakundeko lehendakariak, Emil Larren pertsonalitatea ongi azpimagatzen duen oroitzapen bat partekatu du gurekin. Bai, goriak gisa eta Emil untsa untsa sautut, Eta horretzeniz, partikulaski, besteak beste, iruleko irrati asigin ila ekan, lautanoi eta bihan, aiginen ahal bezala. eta gure eskora etzen hain ona, eta hainitz urtsa egiten gin nuen. Eta telefonatzen zalkun, kexu, mistan da, horako urtsaak eginez, da. Eta egitenakon, bueno, mil esker ditziaz, eta zure laguntzaren beharretan gira, esu gure urtsak. Tarekin lanean uh, akzen giren bat zuitan, eta bere kontsailuek, kontsailuek esker, nahi behar hobetu dugu gure eskora orain iloriko erratiak izten da, beste mail bat aktia du beharrik eskora aldetik, baina jakintzazu astapenaktan aktan, ainiz lagundu giti hila emilarek. Ala? Jean-Louis Lacah, Baigorriarre Bercholariak azpimarratu dauku bere maisua izan zela. ene aprendizgoak uh, hari esker egin ditut, arek erakutsi daute uh, nola uh, errimak ta bersiden sari uh, ta teknika gutxi neko inagizko ikasi ditut. Euskaraz idazten ere parte handi bate uh, Emily Sordiotzaren herria astekariari esker ikasi baitut. Ez baina ze hau denbora netzen ikastolarik, hemen, eta ara guetzat izan da e, eredu bat, izah bat, e, e, maizu bat. Sebastian Lizasso bertxolaria ere gina zen, bertxozalen elkartearen izenean. Bertxolaitzat ilan asko gindago gizona zen, eta nik uste gud, e, zorra hor e, da hindu baina joan, joan dalagurekin, benzea bono, zeiatuko gara, ba, beha kasiteko bidea jarretzen. Nolako bertxolaria zen zure iduriko? Berztorai oso zen eta baziotuen eh, naizte bere paizeketak gauzak izan. Jendeai adarra jotzeko doai aparta bazituen. Jendeai eh, kilima bilatzen bazikien. Beniatzule bertsolarien elkarteko kidea, ari da emin laren bertsuen biltzen. Uh, aizan aniz uh, amatu gizan, baina uh, egiten eta biluma bat, kailer bat. Eta badira 480tan no goita sonbait susenek ez daskit baina besu sail bilduak berarenak gei uh, elisa kantuak egin dituenak hekatik ez dakit batotan bat baina ez dakit denak bildu badituna argitaratzeko asmoarekin egun batez be ez dakit aipatuko dugu hori behar bada ikusiko dugu, edo euskaltzainiarekin euskaltzale edo argitaletxe batekin edo ez dakit ikusiko Bururatzeko entzun dezagun mezan Xabier Euskitzek eman bertsoede de jaua. Zure izatea beti Mire txidut emil Mundutik joan zara Bizi bezain umil Zure lanak ordaude Beraz ez zara hil Esker mila bihotzez eta zoaz tranquil, zure lanak daude, beraz etzara hil, zure espiritua gure baitan dabil.